Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'ihsani ila yawmiddin Amma ba'd Setelah kita jelaskan Pada pertemuan sebelumnya Bahwa Sebelum Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, berita-berita tentang akan diangkatnya beliau menjadi rasul adalah berita yang telah masyhur. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Baik dalam Taurat, dalam Injil, dan kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada para anbiya wal mursalin. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kedatangan beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula berita tentang akan diangkatnya beliau menjadi rasul itu pun telah menyebar telah masyhur di langit menjadi berita yang terkenal di kalangan para malaikat. Alaihi dan telah kita jelaskan hadith-hadith yang datang dari Nabi saw yang menjelaskan tentang hal ini bahawa Rasulullah alaihi wasallam telah diketahui beliau akan menjadi Rasul. Sementara Adam alaihissalam masih berada di antara ruh dan jasadnya, masih dalam proses penciptaan. Ini menunjukkan bahwa berita tentang diutusnya Rasulullah alaihissalam sudah demikian jauh sebelumnya. Demikian pula berita tentang diutusnya beliau alaihissalam menyebar di kalangan para kua, para dukun dari kalangan Arab, di mana mereka mendapatkan berita-berita dari syaitan-syaitan dari kalangan jin, yaitu mereka dari jin-jin dan syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit mustariqu as Kata al-hafiz min kathir rahimahu ta'ala wa amma al-kuhhan min al-arab fa atadduhum bi shayatin min al-jinn mimma tastariqu min as-sam'i adapun para dukun di kalangan arab maka syaitan syaitan dari kalangan jin mendatangi mereka dari kalangan jin yang biasa mereka mencuri berita-berita dari langit. Iz kanaat wa hiya la tuhjab an dhalika bil qadzf min Sebab pada waktu itu setan-setan tersebut mereka ada yang sering naik ke langit untuk mencuri berita dan ketika itu belum ada hijab. Belum ada penghalang. Belum ada lemparan bola-bola api. Syuhub yang membakar mereka pada saat mereka hendak mencuri berita dari langit. Oleh karena itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW sangat memungkinkan bagi para syaitan untuk mencuri berita-berita itu. Mereka leluasa dalam mencuri berita langit. Berbeda halnya setelah diutusnya Rasulullah SAW mereka semakin disulitkan. Untuk mendapatkan berita itu. Wakan al kahin wal kahina la yezalu yaqau minhuma lihro balu umurhi dan dukun baik laki-laki maupun wanita itu senantiasa apa yang mereka beritakan dari sebagian. yang mereka beritakan itu terjadi wala yuqil arab lidhalika fihi balan hatta ba'athahu allah ta'ala wa waqa'at tilka al umur allati kanu hanya saja ketika itu bangsa arab belum terlalu memperhatikan tidak terlalu mementingkan masalah itu hingga benar-benar allah subhanahu wa ta ta'ala mengutus beliau dan terjadilah peristiwa-peristiwa yang mereka dahulu menyebutkannya, yang menyebabkan bangsa Arab pun mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamtaqarba amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wapadzur zamanu baghih, maka takalas semakin mendekati. Peristiwa akan diangkatnya Rasulullah alaihissalam. Dan akan tiba zaman di mana beliau akan diangkat menjadi Rasul. Hujibat isha'il Maka syaitan-syaitan pun terhalangi untuk mendapatkan berita langit. Wahil abainah wabain al-maqaidi latti kana taqudul istirahq semai Dan terhalangi mereka untuk Bisa menempati kembali tempat-tempat yang biasa mereka jadikan sebagai tempat untuk menetap. Tempat persinggahan mereka untuk mendengarkan berita dari langit itu. Farumu bin Nujum. Maka mereka pun dilempar dengan bintang-bintang. Bola-bola api. Maka syaitan-syaitan pun mengetahui. Bahawa semakin banyaknya bola-bola api yang membakar mereka, ini pasti disebabkan karena ada satu kejadian yang telah terjadi, yang itu telah menjadi ketetapan Allah Subhanahuwataala, dan itu disebutkan dalam hal ini firman Allah Subhanahuwataala dalam surah Al Jin: "Qul Ohiya ilayy anhu istam'a nafar min al jin". فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِ إِلَا الرُّشْدِ فَآمَنَّ بِهِ وَلَنُنُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا Maka ini menjelaskan bahawa mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Al-Kerim dan sebagian mereka mendapatkan hidayah dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Demikian pula dalam surat Al-Ahqaf Ayat 29 Hingga ayat yang ke 30. Wa ith sarafna ilayka Nafra minal jinn yastami'una al-Qur'an Falamma hadaruhu Kalu ansitu falamma Kudhi wallaw ila qawmihim munzirin Kalu ya qawmana Inna samihna kitaban Unzilan ba'd Musa Musaddiqa Lima bayna yadayhi ila al haq Wa ila tariqin mustaqim Ini juga menjelaskan tentang kisah sebagian dari kaum jin, mereka mendengarkan Al-Quran al Karim akadat kala mereka telah mendengarkannya dan menyemaknya mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada mereka dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam demikian pula ma'asyarul muslimin rahimahkumullah kalau disebutkan sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan berita-berita tentang datangnya Rasulullah SAW di akhir zaman dalam kitab-kitab ahlul kitab, sehingga ahlul kitab pun meyakini akan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini sempat mereka sebarkan seperti di Madinah kita mengetahui bahawa di sana banyak ahlul kitab dari kalangan Yahudi nah sebagian mereka terkhusus mereka dari kalangan para dainya orang-orang yang berilmu di antara mereka itu menyampaikan kepada orang-orang musyrikin bahawa sebentar lagi akan diutus seorang nabi dan rasul di akhir zaman ini apabila dia telah muncul maka kami pun akan mengikutinya mereka benar-benar mengetahui itu. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Disebutkan oleh Ibn Ishaq, beliau berkata telah memberitakan kepada Qasim bin Umar bin Qatadah dari beberapa orang dari kaumnya mereka mengatakan, "Inna mimma da'ana islam ma ta'ala wa huda Sesungguhnya di antara yang mendorong kami untuk masuk ke dalam Islam, tentu yang paling utama dalam ini adalah rahmat Allah dan hidayah dari Allah subhanahu wa taala. Namun beliau hendak menyebutkan apa sebab mereka semakin kuat untuk masuk ke dalam Islam. Lama kunanah semaumin dijari Yahudi. Sebabnya adalah apa yang sering kami dengarkan dari tokoh-tokoh Yahudi. Kunnaha ahli shirkin ashabu awthan dahulu kami adalah orang-orang yang menyekutukan Allah para penyembah berhala wa kanu ahlu kitab indahum ilmun laysalana sementara orang-orang Yahudi mereka memiliki kitab yang menunjukkan bahawa mereka berilmu sementara kami tidak punya ilmu wa kanat latazalu bainana wa bainahum maka Sepanjang itu, yani, karena mereka tinggal di Madinah, ahlu Kitab tinggal di Madinah, bersama dengan mereka orang-orang Mushrikin, -orang sering terjadi tindakan-tindakan kejahatan di antara mereka, perkelahian, peperangan di antara mereka. Faidanilna minhum ba'udhu ma yakrahuun qauluna. Apabila kami berhasil, ya, mendapatkan dari mereka apa yang mereka tidak suka. Ini yani kami mengalahkan mereka misalnya atau di antara mereka ada yang terbunuh atau di antara mereka ada yang diambil hartanya atau yang semisalnya mereka tertindas apa kata mereka orang-orang Yahudi ini innahu qad taqaraba zamanu nabiyyun yub'atul an bahwa sesungguhnya semakin dekat zaman akan diutusnya nabi pada saat-saat ini Nagtulukum ma'hu qatla adin wa irn. Apabila dia telah diutus, kami akan memerangi kalian bersamanya. Jadi ini ucapan orang-orang Yahudi. Sebelum diutusnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Mereka sudah mengetahui dari berita-berita kitab. bahwa akan muncul. Tidak lama lagi. Dibangkitkan seorang Rasul. Kalau dia telah diutus. Kami akan bersamanya untuk memerangi kalian. Wahai orang-orang musyrikin. Seperti diperanginya kaum Aad dan Irn. Fakunna ketiara mana semaudaili kami dalam, ada mereka. Kami sering kali mendengarkan ucapan ini dari mereka, dari tokoh-tokoh Yahudi itu. Fala ma bagtah Allah Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajabnaahu pina da'ana ilallah. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami pun menjawab panggilan itu ketika beliau mengajak kami untuk berjalan di atas jalan Allah. Wa arofna makanu ya tawadu nan dan kami pun mengetahui apa yang dahulu mereka janjikan itu. Mereka semakin yakin yang dahulu mereka musyrik, begitu mendengarkan tentang berita dius Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka segera mengikutinya. Ya dan mereka semakin yakin bahawa ini berita benar. Karena mereka menukil dari apa yang mereka dengarkan dari orang-orang Yahudi sebelumnya. Fabadar Nahumirai maka kami pun segera menjemputnya, menjemput hidayah. Fa'aman Nabi wakafarubihi. Kami beriman kepadaNya sementara orang-orang Yahudi mereka tetap mengingkarinya, karena hasad, hasad, dengki yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel. ففينا وفيهم نزلت هذه الآية ما قتر حدب قمدا مركلا لترن كن يفر من الله سبحانه وتعالى dalam surat al baqarah ayat delapan puluh sembilan ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به Maka tatkala datang kepada mereka kitab. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Dari kitab-kitab sebelumnya. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ Padahal mereka sebelumnya. Itu beristiftah. Yang dimaksud istiftah. Yani tahakum. Menjadikan Rasul. diutusnya Rasul itu sebagai. Hakim. Dengan ucapan mereka. رَبَّنَا فْتَحْ بَيْنَا baina قَوْمِنَ بِالْحَقْ wa anta khairu fatihin ini ucapan mereka ya ya Allah bukakanlah antara kami dan kaum kami kebenaran engkau adalah sebaik-baik yang membuka itu jadi mereka istifta sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami sabar apabila telah muncul telah diutus Rasul maka kami akan memerangi kalian bersamanya ini ucapan mereka falamma ja'ahum ma'rafu maka tatkala telah datang kepada mereka apa yang benar-benar mereka ketahui kafaru bihi justru mereka mengingkarinya kafir terhadapnya la'natullahi 'alal al kafirin la'nat Allah terhadap orang-orang kafir diriwayatkan pula oleh Ibn Syihak dari Salamah bin Salamah bin Waqsh dan beliau Salamah ini termasuk di antara sahabat yang turut serta dalam peristiwa perang badar. Jadi dia menceritakan kejadian sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia masih kecil. Diutusnya Rasulullah alaihi wasallam, dia telah belanjak remaja. Qala kata beliau, yakni Salama, "Kana lana jarun min Yahud fi Bani Abdul Ashhal." Kami dahulu punya tetangga. Tetangga Yahudi dari kabilah Banu Abdil Ash'al. Qala fakharaja alayna yauman min baytihi. Hatta waqafu ala Bani Abdil Ash'al. Lalu kemudian. Satu ketika dia keluar. Bertemu kami. Satu hari. Dia keluar dari rumahnya. Hingga dia berkumpul. Bersama dengan beberapa orang dari kabilah Banu Abdil Ash'al. Berkata salamah. Wa ana yawma izin ahdathu man fihi sinnan. Aku pada waktu itu orang yang paling muda umurnya Di antara mereka yang berkumpul pada waktu itu. Alaiyya farwah tunli fiha bivina'i ahli. Pada waktu itu aku diletakkan di atas uh, apa? Di atas tanah. Ya. Farwah. Ada pula yang menyebut farwah itu, yaitu potongan tanah kering yang ada rerumputannya. Jadi mereka sedang buat majlis di semacam tanah atau tanah lapang. Nah, dia karena masih muda ditaruh di situ, didudukkan di situ. Tapi dia mengingat, mengetahui apa yang terjadi di majlis tersebut, menunjukkan bahwa dia telah berumur memajis, sudah bisa memahami apa yang ada di sekitarnya. Ya, dalam keadaan saya berbaring pada waktu itu di pekarangan keluargaku. al karol khia maulbad. Maka si da'i Yahudi ini pun itu menjelaskan tentang perkara-perkara hari akhirat. Ustadznya Yahudi. Ya, dia menjelaskan tentang hari kiamat. Jelaskan tentang hari kebangkitan. Tentang hisab. Tentang mizan. Penimbangan amalan. Tentang surga dan tentang neraka. Nah, menunjukkan bahwa orang ini punya ilmu. Jadi ingin mendakwahi orang-orang dari Banu Abdul Ashhalim berkata sebagian kaum mereka adalah orang-orang yang menyekutukan dan mereka adalah para penyembah berhala mereka berpendapat bahawa tidak ada yang namanya kebangkitan setelah mati ya? padahal itu ada itu ada. Fakalu lehuihak ya fulan. Awas! Tahu haez kainan. Maka ketika dijelaskan tentang peristiwa kematian hari kebangkitan, maka orang-orang yang mengingkari, karena sebagian mereka bahkan mayoritas pada waktu itu orang-orang yang mengucutkan Allah mengingkari yang namanya hari kebangkitan. Ini dibantah oleh daiyah Yahudi ini. Nah, ketika dia menjelaskan bahawa ada yang namanya hari kebangkitan sebagian orang-orang musyrik pun membantah mereka mengatakan kepada pemuda ini wa ih celaka kamu wahai fulan apakah kamu apakah kamu menganggap ini akan terjadi jadi mereka mengatakan pada dai Yahudi annana sayubatsuna ba'da mautih ila darin fiha jannatun wa nar yujazuna fiha bi'amalihim apakah kamu menyangka Manusia itu akan dibangkitkan setelah mereka mati. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah tempat. Yang di situ ada surga, ada neraka. Lalu mereka dibalas terhadap apa yang telah mereka amalkan. Kata da'i Yahudi ini, na'am. Iya. Memang seperti itu keadaannya. Walladzi ahlifubihi. Lalu dia bersumpah. Ya. Bersumpah demi Allah. bahwa itu akan terjadi. وَيَوَدُّ أَنَّ lahu بِحَضِّهِ مِنْ تِلْكَ النَّارَ عَظَمْ تَنْنُورٍ Fiddari yuhmawna hu Thumma yudkhalunahu iyah Fayutaynunahu alaih Wa ayyanjuwa min tilkan nari gadan Nah Ya Maka dia bersumpah Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala bahwa itu akan terjadi Nah Lalu dia menjufatkan neraka Neraka itu besar sekali Nah Bertika seorang masuk ke dalamnya maka mereka akan terbakar. Nah, lalu dia menggambarkan seperti tempat yang sangat besar yang di sana yang ada hanyalah nyala api. Kemudian mereka masukinya. Nah, dan tidak ada harapan untuk bisa selamat dari neraka tersebut. Wahai hakimul an, fana ayatul dalik. Lalu kata mereka, celaka kamu wahai fulan. Apa? Apa dalilmu? Apa alasanmu kok mengatakan itu? Kata dai Yahudi ini, nabiyyun mabu'uts min nahwi hadhihi bilad Akan ada seorang nabi yang akan diutus dari negeri ini. Lalu dai Yahudin mengisyaratkan dengan tangannya mengarah ke Makkah. Ila nahwi Makkah wal Yaman. Diarahkan ke Makkah dan Yaman. Ya, dia mengarahkan. Bahwa akan diutus Seorang Nabi dari arah negeri ini. Aluwa metatarah. Mereka bertanya, kapan engkau akan melihatnya? Yani kapan itu akan terjadi? Kapan dia akan diutus?